133 <أندسن>: حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس Znači, od odlađenom rade Allah se prenosi da je rekao, a Allahov poslanik sallallahu alayhi wa sallam bi držao hu, dvije hutbe, stojao bi, stajao bi, jefsilu be inehuma, i napravio bi, razdvojio, znači napravio, izmeč te hutbe, dvije hutbe napravio prekid biđu lusim, sasjedinjem. Ovo, ovo, znači, ovo je tekst hadisa koji je navio Maqdisi. Međutim, problem je ovdje u ovom tekstu odmah da naglazim. Znači, problem u ovom tekstu je ovdje što je ga navo ima Maqdisi u Umdatu lahka, lahkam, što ova, ovakav tekst nije došao u Buhari muslim ovim riječima. Znači, nije u Buhari i ni muslima nije došlo ovakvim riječima. I to su, na, na, to su spomenuli određeni činjaci poput Ibn Dakika Leida. Kaže, nije našao da ima Buhariju muslimu tekst sa ovim riječima. Nego ovakav tekst imamo kod nesajja i dare kutnija u rivajetu. Kane jahtubo kutbetein ka imen jefsilu biđu lusir. Znači, to imamo u rivajetu kod nesajja i dare kutnija. A ne mu tefeku naliju. Kane jahtubo kutbetein. Državi, znači, dvije hutbe stoji stajeći kaže Jafsilu bi, uh, Biđulusin i razdvajao bi ih sa sjedenjem. Pa je tu, znači, to taj uh, gaftatne marnost so od strane autora Umdetullah lahkama, pa je napisao ove riječi. A što je, pogrešno je, u stvari, uh, ono što je došlo Buhariju i Muslimu su riječi koje uh, riječi od Ulavena Obra, kaže, on, on je rekao, kane Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, Kaže Allah, apostanik sallallahu aleyhi wa sallam, bi držao džumu stareći. Ježlisu thumayakumu, sjeo bi, zatim bi ustao. je jefa'lun ilan, kaže kao što radi danas. To je tekst koji je došao u dva sahija, a ne ovo što smo odi Onda nova hadis ukazuje na sljedeće, a to je da je znači od znači da Evadži da, vađib, da po većini učenjaka da se držije dvije hutbe. Po nekim učenjacima to je šart Şart važljanosti džumey. Po većini znači, učenjaka je vađib, po manjoj skupine je šart valjanosti džumi, hudba. bi je hudba? Šta je dokaz? Dokaz je znači, kao ovo što došlo u hadisu, odnosno da je bila praksa poslanika sa sveđena da je stalno držao hudbu priliku klanja džumi namaza. Nikad nije klanjao džumu namaz bez hudbi. Moju ovaj, da to bude važljivo kod toga je razilaženje Neki kažu da je sunnet, da je hodba sunnet, manja skupina. Znači ima tri 3 stavka pitanja toga hodba koja se drži prije džumena manza. Večina kažu da je važljivo. Ka kažemo hodba misli se na dvije te hodbe. manja skupina kažu a, većina da je važljivo, manja skupina kaže da je şart vanja džume, a još manja skupina kažu da je sunnet ispravna ideža Allah zna koji, koji kažu da je vađeb <kuh> iako nije riječima, sa, ali riječima naradba i tome slično nego naj, najjačiji dokaz ovo znači ovdje što se prenosi da nije nikada da ni nikada klanjao uh, džumu namaz bez hutbi bez te dvije hutbe dobro što se stajanja na hutbi da imam stoji dok drži hutbu Koji je propis toga? Po jednim skupinu činjaka je to sunnet a po, o, po većinu činjaka, a u toma se ša, šafije, šafijski meze, pa kažu da je vađim. I je kaže vađim da stoji toliko hudbe. Šta to znači? Ako bi držao hudbu sjedijeći, da ima je grešan, da ima grijeh. Ovo je vrlo bitno ovako da, da objašnja ove ovaj propise, jer ona neko može pomislit, ožnjači znači klanjanje hudbe da su neke stvari da je nezamislivo zamisliti nekog duže kod nas drži hudbi sjedni sjedni drži hudbe to bi ono posjećujemo i bilo hoćemo ponovitićmo ponoviti, ponoviti u redni u redu zato je dobro ovako da kada spominjemo ove stvari da da pojašnjavamo znači šta je rukon šta je šart šta je vađi da, da bi se znači time u stvari malo jela, ovaj popravlja taj fiš razumijevanja vjeri. a onda sjedenje između dvije hudbe Da li je to važib ili nije? Ispravno na to da je to većina učenjaka, a na tome da je to da je to sunnet. Manja skupina kaže da je važno. Znači džumhurčijaka kaže da je sunet, manja skupina da je važno. Ispravno da je to sunnet. Znači ovo što klanja kod nas, ja mislim tako, kod Hanefija klanja da ne, da nema dvije hudbe. Ili oni tretiraju da su stvari dvije hudbe šta? O što klanja na na na jeziku naroda kojem klanjaš, to je jedna fudba, a onda kad ona postije onu učiš da arapsko ono izgovaraš, kao to je druga fudba. Tako te ti reći da su dvije fudbe. I ne neurađe ono sjedine. Ne mora da što znači preskoči ono što su znači ni važno, nije šart valjanosti apsolutno baš. Znači. Tako znači ovde poenta otovamo znači da ovaj a, rijetko ko može neka ta neka džuma da, da, da je klanja tako debatolama. Da vraća se na šarte, seća se da smo govorili sa šarte džume. Znači da nasupno namasko vrijeme, što smo rekli, nasupno vrijeme odgovarajući brud, znači najmanje dva čovjeka. Šta smo treći rekli? Da se klanja što je jednog, da se klanja noć. Znači na otvorenom okuči, na ovonom selu, u gradu, ovono ni šušnji, ni usto. Nima tu, da možemo reći da je bolje u mešidu, da je mustehav u mešidu, da je, umešido, da, da je u šart valjanost, absolutno. Niti je vađib. I šta nam ostalo? Još jedan šart. Hutba prije džume. Znači, ispravljamo da je to uglavnom vađib. Znači, te stvari kad ispuni, ostalo, znači, sve na stepenu, na stepenu suneta. Šta, je, šta imam ostalo? Pa imam ono šta učit na džume. Kad dođe. Ne moram reći alhamdala rabdala mi. Možemo no, došli da džume pričat neku priču i mu stehab da priča da spomnije ajte hadise mu stehab je povečinjuče janka to je samo mu stehab reč nekoj spomenite ajte neki hadise da, da dođe na hodbu i da ispriča neku hikaju i to čak izmes nevije da ispriča ispriča hikayu sjedeći znači došo na hodbu sjedne fino hikayu ispriča on i sina svog dobro sam njega njih dvojica došla i switcha neki događaj da sjedni s priča hudu drži tako završi klanja dva rekata govorimo da šta je minimum da ispuni. i klanja dva rekata završi džumar itd tako o da nam je no, ona, da bi znali znači ovaj da da te te neke grance znači šta su şartovi šta su ruknawi jer ova neka neko to pogrešno shvati pa misli sve onako što on naučio na jojli kak se drži huda kod djel malo se nešto poremeti onda pita il red ni uredilo Dobro, to ovo što našto ukazuje hadis 133. treč. Naravno, oda ima ova izaniva svar, oda je autor doda Abdullah Bessam, u komentara u etniketa Siru An-Lam, komentara u Etalakam, oda oda kazi korisnu stvar, to je da, da ibn Qaim, <coughs> Kada je opisivo u svojoj knjizi Zadul Mad, o, o hudbu poslanika sam sve spominul, no što je došlo u hadisu i radostanom, da bi poslanik silan, kada bi držao hudbu, zacvrenuju se oči, podigao bi glas, kaže šte da gada Bogu, kao da se naljutio, imao hrvati kao, kao, kao neko, kao da a, šta, kao da upo, kaže, upozorava na vojsku ne da kao da kaže, znači toliko kao da nešto, struž, neki događe, neki straž, kao da pozoraju od vojska nadošla, sad će nas napasiti. A u stvari, toj je uh, u tome da stvori pozornost kod ljudi, da je navede na to da slušaju, da su kori, se okori, da je došao i da, on, da, da gleda, on, da gleda da bude prisutan, je zbog tovo je pojenta hudba hudba bude kraća, da ostane bolji efekat i kad ti kažeš jedan hadis ili jedan ajed, ili ili 2 3 i da daš poentu jednu timu obradiš, jednu temu kažeš tako mu on i radi tevekola obračiš temu tevekola ajte radiste tevekola i primjer neki sire tako dalje skraćeno skroz i na tome završiš on to sam traga on to zapamtio to traži onje Kad ti njemu sastaviš priču, i ovo, i onu temu, i tamo, i ovamo, i o članarinu, ko je bio, i šta je došlo, naredno, oda je on, čovjek, ode ono, znači sakupi se više informacija, uspavo se, zaspo, ode sa hudbe, obave on dužnost, ali nije ostalo ostavilo trago, nije ostavilo efekta. Govorimo smo malo prije o tome. Uglavnom, ovaj, kaj mi kada opisivo, znači, navodio ovo primjer, kako bi poslani sad držao hudbu, da bi on bila kratka hudba, da bi odužio namaz, kaže, da bi, da bi zikrio, da bi, da bi mnogo, znači, spominjio, zikri veličao lažne šanu u toku hudbe, kaže, izgovaraju bi kalimat džavami, znači, riječi kojima, koje su jezgrovite, jezgrovite, u mnogo puno znanja i puno značenja. Pojašnjavao bi, kaže, osnovne propice vjere. Kaže, uh, uh, uh, išaretio bi, kaže, sa, kaže, sa, kaže, sa, kaže, kaži prstom na hudbi. Kad bi spominjao Allah o Žešanu kada bi dovio. Znači, išaretio bi, znači, kad bi dovio nešto, molio o Žešanu i šaretio prstom jednim. Naredio bi, kaže, ljudima da mu se približe kad bude hudba. Da približe da sjedu blizu njega. Vjerojatno su ovi, ovi naši uzmej dokaze iz toga, kada imamo dežda mora, mora svijet blizu iz dalje. Kaže, narijedio bi da šute o, o svejne kaljima ovdje, na osnovno ono što je, što je pa se, jako, jako, jako dobre koriste. da od najbolje sira što je napisana, a to je ovaj zadozmeat, odredno kaljima. Svijem da je ona opsežna, jako opsežna, znači što on ima ubačeno u njoj puno mesela, fikski. I onda oni jednu selo naleti neka mesela fiska i onda on sve stavaju učenjaka, odgovore, znači... I onda se pretvrdu u... Matilo Pa su neki učenjaci počet toga došli napisali tahzib. Zadon zad, mat, ko je napisao? Mohamed Amdu Lehab je napisao tahzib. Znači izbacio cvije te fikse mesela. Samo napisao su čistu suru. Čistu siru, pardon. Siru, znači biografiju poslanika. Znači, bez fiskih mesela. A to sve što je navio Bnokajim... Često mnogi stvari koje je navodio, znači navodio, to je naslov njegovog štihada i njegov, a, njegovog znanja o nekima hadisima i predajama, a češto bi neke je predaju ima slabosti on uvrstio u to da je to bila praksa, da je to bio način poslal nikada. Što stvari štihada koji svakog ali imaju? Kad je zabranjivao bi tehatir i kabina, zabranjivao bi da ljudi idu jedni drugima preko vratova bokvalno doslovno predvsemno, znači da jedni da razdvaju jedni drugi prilikom prolazka među safovo, prelazi jedni preko drugih. Kada bi Bilal završio Ezan, on bi počio hudbu. Šta to znači? Ne bi učio onu dovu poslije Ezana. Bili li učio ne bi učio. Oni ko kažu da ne treba učiti, kažu došlo je u opisu namaza, džume namaza, odgovorno za imama. A to su u stvari odnosi na koga? Ako za imama, da li se to odnosi na klanjače? Učio je Ezan onaj pred samom hudbu. Jo treba proći do onako to. A imam odnosan i priča. Ima odnosan i priča. A znači pojednost pojednostaučinjaka kaže ne treba ništa ništa da se uči, ni ima čim se završi ovaj ezan, on odmah ustaje i počinje fudbal. Jer kažu to je stvar razumivana, ne moraš znači da nije presjedno da ni učio. Ili da je da je u stvari učenje dove O, poslije zana, za možda propisa nekad poslije, ima opisa ovde kako drža hudbu u svak slučaj znači ima tu stvar domačenja, ima jedno drugo mišljenje da li treba proučiti to ovu, poslije zana za i imam i oni koji sjede ili ne treba proučiti dobro, to ovo sam rad Fajdi spominio ošto je spominio u, u svoju Zadlmaat Zadlmaat, mija koja je stvar sira biografija posla niksana, za koju kažu da je napisao dok je bio na putovanju bio na putovanju, jahao na jahalici i i a, pisao nešto na jahalce, a nešto u međuvremenu pauzama i napisao takvu knjigu. A to znači da ni mogao imati puno knjiga pored sebe. Ne znači da nije imao, nekoga nije imao. Ne, moguće da imao, da si sad jahajalci knjiga. Da imao knjige. Ako važno da, da se cije suznalo 10, zbog toga što nije imao knjige, da je prenosio neke hadise u značin. U značin, ne prenesio pravi tekst hadisa. Da zbog toga. U svakom slučaju to govore da ima ogromno znanje popot onime sela kada kad otvori otvori nekome selo Ajbaha ima tu osobine on kad nekome selo priča poput popot mesela onaj samovi uh, sal znači primite pogledajte kako je postio poslanik sallallahu alejhi i opisuje njegov posta. a onda se zakači uh, koji goca mesela iz posta do uh, dođe do nje opisuje onju i onda do, došo da do mesela o post, zabra ono visal spajanju posta spajanje jednog drugog dana ili više dana Pa onda autor misli da razila je učnjaka od toga. A ne to se ono, kaširio, pa to to na nek desetak stranica ima autor misao. Da skoj, koja je, koja je tahik, koje je znanje. Onda naširo gostavao da odgovor učnjaka, govor, pa onda u, u Skopu ti govori nađe neki hadis koji treba nešto pojasniti. Da je poslanik sada rekao toku tog hadisa dođe da je poslanik sallallahu sal alejhi ve rekao kad je da giro ashabma koji su, uh, su postali vesala pa njemu kaže ja i ti si postio post visala to ho da spoji znači da se uh, onaj kad dođe iftar na iftar se nego spoji post sutrašnji dan sljedeći dan kaže mi i tebe vižem, da i ti kažeš spajaš pos. pa kaže onanima postani se kaže kaže kaže mene Allah da šanu šta Nahrani i napoji I ono on, ima on, to, kako je na, na hrana naprlju. A mi sa tu umesilo, kako je na, na hrana, to se Šta to znači, da od keramita njemu dođe hrana, kao što je mer jemi, dolazila hrana donesena zimi, ljetna hrana, leti zimska, da dođe hrana donese se od keramita. Jel to, ili se misli da ga nahrani, ima drugo, drugo tomačenje. Jedno je da je bukvalno, da se donese do, do, od keramita, šando, onaj, preko medika, naravno, donese mu se hrana i pojede. I zato oni ga nisu viđali, da se on ihtario, da, da se ihtario, da je sehoro. Drugo tomačenje kaže da se nahrani duhovno, duše. Nahrani se o tome u toku posta. Razmišljajuću o Allaha Žeršanu, razmišljajuću o veličini Allaha Žeršanu, o njegovoj vjeri o propstvima vjeri. To je ono što ga hrani, što ga, što mu, zbog, zbog čega mu ne treba hrana. Jedno i drugo. Ali al, Hranić ima tu dos, on to, on to ovaj raspojasava se malo, da široko ideje. Spominje što, što, ovaj, što mu padne na pamet od što, što je vezan za tu temu. A onda svako kao što navede jedan, drugi, teči četvrmišljenje, za svaki sad navede skoro sve moguće dokaze. I tako objašnjava te dokaze kao da je on na to stavu. Kapoče sam shvatio kako ovo nego stav. Poče drugi drugi stav učenjaka kad počne njihove dokaze. Ne, oni ne mogu stav. Jes, on sam znači šestogoga podrži. Treći stav pa i novo mi stavu. I sve na kraj duješ pa ne shvać koji bi dok ne dođeš na kraju, naravno napred do na kraj ter Odabrano mišljenje. Al kad ti pratiš jedno mišljenje, osim ako neko njih jako daleko kaže ovo ovaj, ovo ova do ova ovaj stavi jako daleko ne podupiri ga doka tako dalje. Al, ovi jači, njima malo ima argumente. Znači, tako, a, a to stvar je u stvari pravjednost. To je veličina alima učenjaka. Kad neke mišljenje pojašnjava, znači, da ide objektivno, kad pojašnjava s jednim stranom koji zastupaju, da ide da pokuša prodrije tuto što su zaozvali taj stav. I malo osnovne što ste orekli. Ide, ide objektivno. Jednog stava i drugog, a na kraju opet dođe sa odabrane mišljenje, u stvari, premagno ono što, što po, po vanštini, ili što ono što suštini ukazuje su da je bliže mišljenje. Dobro zelosan سن... andan أندلس... أندلس...